ڈانو منوالو زندر دکان پتا یاد دارید سرائید اسکانی کیسر ایل سڈیس سنٹر حنیف اللہ ایم قدرت اللہ دکان نشتراباد براستا مدینہ مسجد جنیس کندرپورا چو پشاوش موبیل نمبر دی 0501 اکسی اکان میں 321 درمویل نمبر دیان نمبر 035 اکان میں اللہ الرحمن الرحیم باب الرجاعت و عزاق اللہ قراجل امراتہو تطلیقتا او تطلیقتی لی فلہو و عدتها رضیت لذالک او لم ترضا الاخرہی دی باب کی مسئلہ در رجوع بیانی ہے ناکیت پاس لکھلی کہ رجوع بیلے کی گی ہمیشوالی دا ہوا ملکی کہ مخی ناکم ملکی نکاحی مناقات دے او ہوا پتلاق متاثرہ کی گی نو دا غلطلاق تأثور ختم کی او دا نکاح برقرارا پخل دور حالت وانه او ساتی عبارتو نوال صدامت مل کن نکاحی دا رجوع محیم صلیح صلیح مخیطا سوئلیو شکم کسیو طلاق یاد و طلاق صریحی ورگ خبر کې دام نو دا غلطلیح پا عیدت پا ایامو کی رجوع کولیش دی رجوع کولیس لغمخیینی طلاق معتل شو احکامات پینا مرتب کی گی طلاق طلاق دی حکم دا غی دی کجا ترجا دوتلا قصا ده نه بعض لري مرګ لري سخت حالات مغلظه درويږي او په عدت کې پروژو کو اولو صدا مخينه تلاقه یو دي او کدولي صريحه تلاقه صدا احکامات معتل دي نه کنه د ماته نه کا برقرار او پروژو زکه ده یو ترجو قولي ویلې کې یو ده مي ترجو سيالي ویلې کې قولي دغه تخلي باندې ہوتا وي زه تا تواقص پروجو کو او دا تلاقه پر قراره نه ساتم د طلاق به د ماته تولواړما یاد اني کا برقرار ساتلواړما نظاره دی خپل کلام نه په کول تمرجو کولای شي او بیر خیال يم تولې دلشل مطلب هغه کارو چې کمکار خلک د خپل من توحید سره کوي نظر به شهوات نو توکي لمس شهوات نو توکي یا جما شهوات نو سره وشنو جما فوتی شهوات ني نور جوړل کولم او تا وردا او بیر خیال مې خپل دا خبره د کثرتیو عادت نه کیږي ته لا خپل یو وو اخيرا كده انغور تراوي دي سما قالوان او بنيفيلد وعلى شرعان معتبرين مستحب خبر اداه كي اوكسرو رجوكاي نغادي با دي اختل رجبن تو غواهان قائم دي غواهان دي ده قالدي كي سوال <سيحكي سيحكي تكال> اشل تداث انكار كي كزموت الله قيم از ما فاتب نرازه ندس غواهاني تا غلط لا حكم وعل يتا تا رجوكا دو غواهان ما ترستا بلکه گواهان صرف په محمد نام بچي بیر خلک که ګمان کوي کله استره وتعال قال المتلاق يسرا وقت الی انهو بدال ګماني کده متلاق يسرا وقت را وال گناد او لا کده ګناح کی مبتلا دی تا تدوا دو گواهان شتان کله طلاق ما پرجو باندې معطل کړي دي نو زکه دې سره ژوند تي روانه نو محمد نام په کې بچاو دی او سباله کې جګړې د پاره حاغ د دفاع لارم هم تا سره موجود ده نو مخې له جزيات څخه به تر ستدي وایم زاتوله کاوج امرته هو تتليقتن ررجیت او تتللیقې یو کلله تلا خوور کلله یو تلاقی ررج یا دو تلاقی ري نو د پا دا خبره روواله ک دا تررج مدعت کې او راضیت او لم ترزا کهات د پهلی خبره راضامن د دا د تعالی کو درجه و علي اختيارات مطلقن د سړي سره دي کله تعالی کو ورته یو اختیار سره چې صدا به تعالی کو خبره کوي چې ښهانه تلاق, تلاق ورته ولې دا شانته دالو جو د دا سری خپل ذاتي حق ورشاري د طرفنا چې سزا پدي باندې رازاد ک خبره راجو کوي شي له قوله تعالی قام سي کو هن د معروفنا من غير فتنا الله پر په چې ک وختال صد ليو يا الله تعالی ورکه د هغه نه باندې رضا څخه ستري کسري اشاره کوي ادا ت سرری د بیان کړی ک پهجی کې د س ضامنجی شته ک ن شته خطاب سر د کتاب کړی دی ک تایا صطرریفبان اار ک یا جودا کي فان چې کو ل دناروف او سری هوون نه یا اغاي کې ت نبا د پر انتظار ته وکئ ہو یا د عدد پایامې سته کور ساات کو او هغ باید خللاې خ کوي وال بد د من خاممل ععدتي ل ان وجه ته اسداهمل کې الله تهه اناند اووم یا ایا ته کاری نکته يم سات شو ته تاس داخل <سؤال> رضان سره اساره کوي نفع توله کېدله د مخه نه نکاح کې نتي هي باقی ده هغه متصله شوی نه لازمي داخل کوم کوه سره اساره کوي نو اساره دمن کو هي د من کو هي سره غناد بیا او هو لوقع داخل د رضان باقی پاتې کول د تیم سات کېږي وانما يتحقق الاستدامه في العادات لانه لا ملك بالانقضاءها شارح ذاته صلی کړه کې د عادت په ایام کې تا نکاح د آخر یو سره شتا او د عادت نه بعد د ستانی کا ختمه شولہ نو چې نکاح بالکل یا ختمه سره به دروځو څه फायदा نشتا تو د بالقول دا ایقول راجات کی اور آیات هم مقامخ تهویل چې غبانو وتویل چېو سره پ خپله مقامه خوته و ا سپې بده ک تا تم وجړ ما غتللا خو نهاپس مطلا واپس بله یا نو خلکو مخو وئ چې ماخ په دداخلل تروجو فله اما چلا خوغتی سرلم وطله ل حال وا زه سری خ سر را جااتې دا وواتل تهې ذکه وایو ک نو چې تا تالا ه پراتدي ها چر ې لی ک چاته دو ناد جي سری طلا ک ساالسو یاو رووی کل ده د ان دا د مغلهزهګرېږي کا تلا خو مراتانې فا انساقی مولی کنی تصروح هم دی افتان فا انتوال لکا ها نو کدرین تلاک را خطا دے. ولا دی و لا خلاف بین الا دی کشا خلاف ندیکلے شروع جوب و قول سلم و تبردہ رجوب الفیل قال او یطعاها او یقبلها او یلمی صحابی شہوتن او یمزر الہ پر جہا ربلال دا د چې هغین سره جمعما شي یا د هغې خپلووشي یا لمت د شاوتین ووش یا نظر د هو محل <متحدث> شهوت ته وشي په نظر د شهوت بانې او دا احنا فر ده دا شاورټکېرو سوواې ه کوئ چې شاور ټکې زه کو لګ چې دغه دلهمت <متحدث> او تقدیل او نظر دا غیر ی اختیااري شهوت شاوت نهبههري نه د شاوت نه بهر تاې برد نهثابتې ده د هر شالپاره ثابت جنموکوو کې وها نه دا رجوبلسیالله داخلات مذب دی نام شاسر رحمت اللہ علیہ وآئی لا تصحو رجات الا بالقول دا رجوع بالقول معتبر دا دا بالفعل ندا معال خدرت علیہ حي... چه کم وقت یو سرے بالقول رجوع سر کول شغل پا رجوع بالقول معتبر او کم وقت یو سرے گنگے دے تو دا حقا دے دا رجوع بالفعل معتبر اچمار لے کی گی وچه کم کاؤسا بالقول قولی وعی... شی نشاتی سے وآئی چه بالقول رجوع باوچین خی... لئان رجع تای مانگر تبدلہ ان نکاہ حتا ا کدا رجو په شان د نکاح باندې دا او نکاح کی دا و قبول به القول شرطي نو دا هیڅ انت پر رجو کېم دا به القول رجو شرط ورته دی دا او حنابته وی کدا رجو نکاح نه دا بلکې کدا هغه دا نکاح برقراره ساتل دي دا هغه برقراره ساتل کلا کلا صراحت علی او کلا دلالت علی صراحتا دا اتفاق له باندې وای دا نکاح همیشه د پارما برقراره ساتم امرجو وکلا او دلالت انده دي کدا سي اعمال دا هغه صراحت کیا هغه اعمال د نکاح په صحت دلالت کوي واین دنا هویت وَاِنْ دامت دَاً نکاح علامه بیان نو و سنقرره ان شاء الله تعالی ول فعل القاضی تعود دلاله علی استدامه داس علم کله پتیبان دلیل گردیږي ک دا سره دا نکاح برقرار اتا تلواڑی کما فی اسقاط الخیار کپسقاط الخیار کی د سردا دی سر یا اوقت سے اغفل عامه خالصہ ک اللہ ببل شعبانی او دایوتوی ویلی کما دا, دا, دا پال د عامه پخلت اور ک دریوڑے خیار ثابت د ایجاو قبول ایام د خیار کې د د عامام مله راول کې ده او د خپې امیر سره جمعما وککوو ری قبل نپول لېله ک د سری د خپ د خیار ثابت سااق کړی او دا د ام نه خ کهخر سوولې نو بیا د هغې سره جمع نه کوله پهدی دا پې سرړه راله ک د ملا په جمابانې د امیر سره دا خیار د بیا ختم شو او د امما اوله تپاتې شوه د دغ چندلته ویللی کېږي ک دا مالله کا په شررف د زالبانې کد چې نک ماتهشي کدش نیک برقرهشي د سییفیلوکوو کې دغک جالوخت د برخه دنی کا سره دینو د دهرم د لالتتن و کېږي ک دا سری دانی کا برقراره او دا نه خ و د لالهتو یخص یخو بکهی دا دلالتا دذین یا فال او دا قات کې د نکاح سره لکه دا شانته فال او ګرځیدا کې لمس به نظر به شهواته جما او غیره او ګرځیدم ځکه دا د مسلمان شان دی چې دا, دا خپل ایمان کوه حیث لمس به شهواته کې د غیر تر نه کوي دا د مسلمان شان دی چې خپل ایمان کوه حیث په نظر شهوات باندې ګوري بل چا نه ګوري وهاذه لطائف تخص به یې دا شانته افاض دا خاصه د نکاح سره چې مسلمان د نه بعد دا شانته خال مخه نه کوي خصوصان فی حق قرارتی دی خلاص المست و غیر دی غیر شحوات نعماتی نیلتکیو لگو که دا علم و تبردی دا اموتی دا شحوات سره وی دا زکا که دا شحوات نغیر خلا مسکل طبی و دا کرم کئی کلی داگا چانتی او خزمو کی چکم دایا نصدارا نغیر تا خرجو بینوی دیکھیگی مثال دا یو ډاکټر دا خپل لیکه दिला ته لکه راځي دي او داخه ز بیمار شو دا دا ویه علاج کوي نو دا مونږ دا نه تو ترجو وکلا دا کا علاج خل هار داسنه کې دا یو ډاکټر لګي پر علاج کې لګي ون نظر د غیر شهواته نو دا څاګريږي لانه او قضه حل بدون نکاحه سمات القابلته لکه کم زنانه کې د او هغه یو زنانه د بلادر ته خدمت کوله او طبيب یا طبيب د مثال د کمز علاج کې ناغم ته قتل جایز دي و غیرهم اداتا نورا و الى غیر الفارجی قادی اقو بین المساکنین که بسی کارموشی چی کلا یا اگر زکتان کور کیوسیگنو غیری اختیاری نظر فبل بانی او لگیگی نا غیری اختیاری نظر کهول بانی اگیتا خلق شرحوات نوی نو اگیتا خلق رجوع الى غیر الفارجی قادی اقو بین المساکنین و دوجو حساکنها پر عیدتی او دا چې په حالا <سؤال> دایله چې د خاون کوکور کې اوسېږي نو خامہ خپای به نظر لګيږي وخت نا وخته نفث نظر یا نفث لمس کول ضرورت پته قازانې نه حاضر غیر موثبر وګرځي دا او کان راځاتن لتلقا کوي طول الیدته علیها کاشا ننسته نظر یا نفس لم م ثغی ترجو ویلې چی او مقصود خدا خاوند ده چې دا هغه ترجو نکه د هغه دانیکا ختمه ولواړي او دا دا هغه نفس ننظر یا نفس هغه لم چې کوم او وجبانې تا ترجو ویلا دا ایده په هغه باندې وګرځو اوس رایدتنګ ترجو نرس ته بیا نوې ایده تشمارو دغه تطویل د ایده تر هغه باندې وای دا خبره مخه منګ وکړه چې پرجو باندې دوا ګواهان دې د پارا پنځه رحمتون زمانه شي او دا خبره صفین سبا د پارا کې شي فيا تحيب ويشد على رجعه شاهدين فالا يشهد صحه رجا دا گواهان مسحدي کا شرط نو ندیم رو جو سيدان همت رحم الله عليه وهي فيقول كي کہ بغیر دا گواهان رجون سي کي مالک عندها خبر کړل يا قوله تعالى واشهدوا ذلعدل منكما دا ده سی واي چایا دکاري ما کنه چلاغله دي يتا سره کذله طلاق ورکله يای دان سره ياري کي په کې طريقې باندې آزاد کي او تاس کي ساراون په دې باندې دان سره به دوا گواهان حاضران مقرر کي ظاهر خبر اداه چې شذوق آیات کریمه کې امر راغله دی او متبادله د امر نه معنا د ايجاب ده والامر للي ايجاب د متبادله خبر اداه چې امر د ايجاب د کوله ده نو فتو لګيدله کلا گواهان نيول پرځوبه باندې ما سگه ولا ما احنا طيب شدير نصوص دا راغلی دي که په هرې کورجو ثابته دا او هغه څه دا گواهانو کېدل له کېدل حدیث کې مراغلی پیاتون کې مراغلی فدا مطلق نصوص تقاضا دا دا چې بغیر د گواهانو نو رجول سیدا او د مو قید تقاضا دا دا چې دا, دا گواهان دې پدې کې خامہ قائم نو عمل هم دې وکوه چې کپا گواهان باندې عمل <سؤال> وکړو صحابانی عمل را پیاټی کریمه باندې عمل راوې دا نوسته گواهان مستحبی ځکه پیاټی کریمه کراغلې واجب ځکه نه دی چې نور نوثوس کې د خپل عدالت نه دی لګېدلې د دې آیاتی کریمه په تاقا باندې مستحبه او د نور په تاقا باندې غیر واجب وګرځیداو ولنا اطلاق النصول ثاني خېدل شه دې ولأن استامه النکاح بل دې کې هغه زو نکاح برقرار او حاصل دی وشهارته لیستا شرطن فيه کې حالت او دا گواہی پر نکاح کې د بقا پر ځمانه کې دا شرط نه دا زوري خبر نه دا چې انسان د ژوند د پوره بد او دا گواهان د نکا ژوندۍ ګرځي نه په راته نکاح کې چې گواهان سره د همدم شنو د نکاح نکاح دا به نه خړا دیږي دا گواہی د بقا د نکاح لپاره شرط نه دا اته دا د نکاح لپاره شرط دا او دا رو جو دا نکاح بقا د هغې ابتدا نه دا وایي حاله تلست نه شروط نه صحیح في کې حالت البقای کمال کې تلای فی یا کس الا الا قسم مجھے بیضا قسم ماته د خپل سترجو کې هغه ته ویل کېږي نو الا الا قسم تم کدا سره رجوع ونی کې نو خځه جدا کېږي دهغنا او کورجو کې نکای بر خلااله پاتې کیږي نو الا ته کېم الله پاک غواهان نه دي شرط کړي الا تم دا صورت روان دي کدا سره رجوع ونی کې په حالت دلی قسم کې نو خځه جدا کېږي او کورجو کې نکای بر قهاره پاتې کیږي نو الا په فې کېم غواهان شرط د شرطونه ګرځي دا ماتی ای فی العله لکه یوکس د ایله په قسم کولو کې داپ سر جو کئ نه دغهجو د علاکم ګواان شرت نهدي نه دا چدر دم شرتو نقل دی دا الله انته صحب ل زیات احتییاي کله یجب تنال کوروسی د دپارګواان مح دیتی قمه کراله چې سه را سرړ یا خ د خبر نه انکارو نهکی فماته الله ممورونه عليه د ایاته حیسه مقص د دی ک د ګان الا تران له قرن هذه المصارقه وفيها مستحبون فيصحب اي علم ها كه لا تقات ما سيته هذا خبر مستحب ده كدا سره هويته اطلاع علم ور کي كه ما تا رجو کي د رپا له شراب ګنا کي واکه نشي ا څنګه دا سوچ کړي دي ما مال قونت لا کرا کړه زو عادت نه خاريشي امام فدبل خاوس سمين کا روا دان نه بل خاوس هغه نکا وونکی ادابت اطلاع ور کي ته تر ما رجو کړه د بچا سنیکا نه اوسهح د دا خبره کې دا سی پر یخل رجوب ان اخه عالیمه کو خبردارې کې دپاره کښ د به مګنا ک واقع نه شي هغه بدار غمان کوي کهز زمانی کا خو ما ته د ځکه ما له خاونتهلا قراره کړي د ح ذا بلخواون سکات صحیح ده او دته صد ر جو کې ده نو دبل خون د خوک دلی مخکین س کېږي وزای خل تید ده تو فخلهګ تو رااجاتوه سرریید دهې وین کا ضابطه فال قول و قول ها سره دا ته راټه په ایام د عادت کې سره وې تا تماره جو کړې دا 8 اوتار جو کړې خبر اخلاص کلا څنګه خوانګار په دیوانی متخص چې رو جو ثابت دا خبر اخلاص کلا سره دا به داټه سره وې تا تماره جو دا 7 وې نه دې دا کړې دا و در جو کای او څه انکار کای د بنیاد پر لحاظ دا سره مدعي دا څه مدع علیه او د ظاهر پر لحاظ سره مدعي څه مدع سلیم افتاد داده که تز زمان من کو حیده نکانا نیوتی ها غوی زستا من کو بیا سنگ من کو حیده قالوا طلاق برك ري سيلي قدال قال تامل طلاق را كريدي ونام تاع تمام دار جو كلو نو قدا دعوه دني كاشم سليم دايسد مود عليه دا او قدر جو كنا دايسد سليم دايسد مود عليه دا او قول د مود سر ديمين ما متبر ما خذا خبره طويل واش حاجه كذا وليتي يا قول ديك اسم متبر دا بسر اي سردا قسمنا القول قول الامين ما قالين ديك مك ولا صدر طويل واذان قاضت ري عده عدهنا بعده قال را جاءت ها تیر عادت ماته فائدت کې رجو کړي نه صدقات او خزن وای چې او ماته رجو کړي دا ان دا رو ثابت و او ان کذب هو خزاوي دا سره درو وای ماته فائدت کې رجو نه لکړي قال قولو حق او لته ماته باندې د کدا سزا بلی قبر کې مد عليه منکراو ګرځي دلا او سره داهه د پارمو دایو ګرځي دا لئن و خبره انه لا يملك ان شاء الله في الحال دا سری نو چې خبر راځي چې دا نه د هیت دا جوړا اول مالک نه ده دا قدرت سره نشي سری چې په دا رجوع ثابت کیږي د تا رجوع واره ټیم هغه پیغام و دایدت کړي او دایدت نه دا نه حالت صلاحیت درجو کولقات نه ده تاسو خبره کړه دا سری چې په الحال دا سری ثابتول نشي طقانم وتهمن دا بلکار کې مدهم وګرځیدل چې له تا په حال یو کار ساده قدرت نه بهر دی د هوی د کول داوا کې انت بلکار کې مدهم وګرځیدي الآن نبی تصدیق ہے ترتا چون تو ما څخه دې تصدیقو کله خبر خلاص وکړا دا د موداي دعوه د مودا علیه په هغه باندې اقرار دی چې چلا وې پره ولا یمین چې هر کله دا انکار چې سره دعوه نو پدې کې قسم استنامه په مزه باندې خبره تیر شوی واه کې فطره چا په کول باندې دا, دا. مې محمد صاحب قسم بول ورکو بغیر قسمانه گزارنه چې دې کوسول اسلام دغلي البینۃ علی المدعی والیمن علی من أنکرہ دامه سره اتحاد دا طاعیشه څو کې چې کم راغلی به کتاب نکاح کې تا دا خبره کړو چې قسم بولور بغیر قسم اعتماد سره کې اوس نش کېږي په خلک باندې و اذا قال الزوج قد راجا تو کې فخالت مجيبه له قدن قدت عدت اللهم زه حرجا سردا په ادا سره تو وي تا تا ما جو جوو څو کلا او زما وایته کوسته کړی تیر شو نو سره حال باندې دا و درجو او څه په حال باندې دا کې بان دا, دا دا ايده تیرې دوه دې معلومات یې چې دا رجونه که چې کوم ټینګ کې څلور رجو کاول نه په لغټیم کې د هغه عایدات ختم شي وي دا عایدات نه باید ورګونه ثابتېږي صاحبن وایي دا رجو صحیح دا باید نو شوی چې هر کله د هغه عایدات ته څنګه خبر په دې لازمی ده چې دا وقاون د اطلاع ورته چې د نو عایدات ختم شي وي موږ څوک ورته اعلان نو ورکړل ظاهر خبردارا چې سزا فائدت کې د عایدات لاروان دي ظاهر متباجره دا شانتي یقینی خونده دا چې دا څه ځان ما کاه اطلاع ورته فسرادات پیدا کو چې سړی سټېم کې داوادارو جوړ ک چې پدغاټېم کې لاټرې د عاید په تریدو اعلان نه ده کړی نو متبادرہ دا لیا faidت کراوان دا متباجره متبادرہ داو چې faidت کراوان دا لخواون هغه درجو ولا الفاظ مخې شو او د دې عایدت ولا اعلان ده هغه نه فسره وي نو موږ دې ویل شو چې سړی کی کی با رجو کین پدغاټېم کې لادا څه faidت کړه او د نه بعد د عایدت کې ختم جای ختم نه ده لہذا قول سړی سې رجو سیدا د زیو خبره کمزورې ده دا که څنګه څنګه فکر ته دا تړاو چې تاسو او جتا تاسو مارو جوګه هغه کاپ ختم شوه دا مطلب څه دی چې دا تړې په یو نه نه ختم شول دا مطلب څه څه اندشي کېدل شي چې تړې ته ټول مزورې له ماکان کو او هغه دا تړې ختم شي نه غواړي ختم شي سره خپل کې نو یعنی مثال سره د پاره به کار باندې له مش پتلای کوته نه غواړي ختم شي خداخه دا قانون دا خبره که خیالات خبره چې په دا غټیو په دې مخ باندې سره وې دي وته ختم شو او دا خبره ممکنه ده چې په دا غټیو باندې سره کوکور کینوایله ختم شوه دې نو صحیح تپاتانه <تصفح> ختم ده خدای إتلا ځکه نو ورګی چې څو دا إتلا وړه کډین آلتا دا ته سره ویل کړه چې ایمان سه په مذہب باندې عادت ختم شوه دې او دا رجو صحیح نه <تصفح> ده او په څه پم دا باندې ده خداین کله د عیدتي لمس حراج انده بحنیفته او علیه السلام دیول کړه وقالا صاحبین وی تصیحو دار این ارجو سیدار لانها صادف اتن عیدتا دسارید آوئین آد رجوع کهو دار ایدت سر یوزیس ولا اید هیا باقیت زاہرانا زاہر خبر دادا کہ دار ایدت زاقی دی از اگر سدی دا اغی اطلاق آون تا ندور کری الا انتو خبرا دا اغی پوری با زاہران باقی شمارده کی گی کہ دا سد اغی اخباق وقالت لقد هو رجا دخلت اعلان امك قد قاوند رجوا على خبر اعلى اذا قد اعلان نورا المتواجر خبر هذا اذا قد باعداد كده تريد حقي ترجو قيام رايدت يقول كلام ولحذا لو قال لها تالله صدقت فقالت مجيبه له قال ان قد عبدتي يقوت طلاقا او وی دا رجوم طلاق یاتې پټلا او قوانی سره ودې و خپل <سؤال> کړی دا کتا لغه طلاق درګه هغه ویته نه ایدا تیرته ودی صورت بلای چې مخینه لوي طلاق پر کړی یو طلاق نه بار ایدا تر عیدت ختم شوه تر سره وی کتا لغه بل طلاق هم درکا نو طلاق واخه کی ګټه کی فصل آتا وای چې سماع ایدت ختم شوه دی چې ایدت نه ختم شوه دی څنګه له طلاق نه باندې دی واکه مخینه خو دی واکه خو نه طلاق را باندې واکه نه شو ځکه ماتا لا ایدت مخینه ختم شوه دی صاحبین وایي کدي دې خو م سره تاسو سره دا ما نه دی را کې ایدت دیم طلاق واخیره د سړی پوه نه باندې اگر که خبره کړی چې سماع ایدت ختم شوه دی او دای طلاق اختیارات تر ستا ته نه دی دې تتي کړوا دې کې صاحبین درجو علامه صلى الله عليه وسلم طلاق باندې خیا سیمال مالک ده پتالاق او که زواج روان ده زواج لیکا ده او د وڑه پدی باندې متفق دي چې نکاح زایله کو او سره دا خبره کیه چې یو طلاق هغه ده او بڅ دېم دا شو نکاح ته شولا زایله توا کله درته وي چې سیمال زوال د نکاح راغله پیغام خینه طلاق او ست طلاق مقطع ته پات نه دا بدل دې تفاهم پرې خبره باندې چې نکاح زایله د ختمه شوه ده او سره فرق دوم رده چې دا طلاق یو ده او کو نو کیاو دې نکاي ماته کړه کو دې نکاي ماته کړه ماته خليکه ځای پاتنেশ্বরا خاص مثلا دا چې دا وې ثاني قام ما صفاتې نه دا سره وې دا او هغه وې کې نزا په نوته پيستاد کراوانا دا دلته نه واتر په دې کې دا چې زوواج د نگاراج نه په یو طلاق راغلی که په دوا باندې راغلی دي ودل څنګه سلوک یې کوي په زوواج د نگا کې جګړه نو چې پتا داد د نگا روان دا, دا, دا, دا او پاس مت چې جګړه په نو کې په اثماد روان دا سره وایي نکاح ثابت تر دې کاته ماهر جو کړی دا خزوي نه نکاح ختمه تا ما سره جو نه دا کړي نو دا کړي په لګ دې چې روان دي د ح بت الله تعالى انها صادفت فته حالت ان الخضاائي على كلام درجووهله کلام یوض س د حال حالت سره ک بده حالتې دها عد ختم شوي دی ده دها امينتون فيخبري ذکهله خبره خو د مخک مع دی سرره چې س پهداغهشانې مخ کې به ام ګ ل کېږ او مخکې د خبره منقلوه ک قول د امین موتبر دی و جغه په راله ک ععدد ختم شويدي چې ختم شو دخذ ب ک امين ده مخکې من سولو القو قو الام مع ين على خبره انها امینتن في الاخبار عن الانقضائی فا اذا اخبرتا دل ذالک على صدق الانقضائی کہ هر کلکت دا خبر اکی چیز ما ختم ختم شویده نو دا عیدت ختمیده مخیده او دا سریوها لکلام دا هاگه نفس راغلیده واقرب اخوالی حال و قول زوجان او لدې زمانہ کې نه یې تیر شوی صدا لدې زمانہ کې همنګ ویلی شو چې صدا د هغه کلام سره متصل دا خبره کید چې کله عید الفاطم شه وې ده نو پتهول کېدل چې د سړید کلام ننکه عیده هغه تمالون ده پینې قضه کې ختم شوی ده دا خبره کید چې ختم عید الفاطم شه ده وما سره د طلاق علی الخلاف او خدای مونږ نو چې طلاق صورت کې دا دریان طلاق واقع عیدت نه بعد ده له اوکان د سفاې که خبره منګونو ک او یم تلاکوقع دی نو فتهلا په ی کا قرارار ی د الله کوواقع د په قراب د سریباې بعدین کځنا ر دا متم کې دیشي ک سری وئ ک تاال ل ماین تلام دری د عت په یاو کې نوی که نه قذاسم د وا ک روان ده نوکه وا کدن یا یو تلا او ی لا بل خبره م ک که دارسې وئ ک تاله یو تلا قرارارکی دی نو دې پیدا بچ تو څهې ته ووځي کنه داګه غاړه انتګو ته الله کومه لیکلې په سره وینا ما دوت الله کړې دي نو نقصان څا تراوې صحیح چې کوم واسه او کا خپل نقصان په خپله با نیکل چې غته به داوی نه چلیږي فاتلاق یو اقواله کراري با د انقضاه دا طلاق واسه حقیقت اقرار دخاووسته د انقضانه ده که طلاق ور کولو کې ملي کې د شیطان نقصان رسېږي که خاص په دواله نکاح کې روانه والمراجعات الله يسبت به او دا رجو کول فقاط په اقرار د خاوند نصاب ديږي دا کله تنته لیستات وړ ځای لار روانه دا څنګه نه کیه ختمه ول وړ وعده ختم شوه دي او سړی نه کیه برخلاله ساتل وړي و اذا قالت الجمه بعد انقضاء عدتها قد كنت راجاتها وصدقه المولى وكذبته الامه فالقال قالوا عليه ان الله تعالى صدا پیدا ته یوکاسته ده هغه امره او دا امه بل په نکاح باندې وال نو دا امني مولا یو سره دی او خاون دی بل سره دی د دې خاون دی عامله طلاق ورتله وو سدا لا کنا بعد عیدت یشوی دی دا خاون دی وای چې تا تا ما روزو کړی دا تا تا ما روزو کړی دا وو س دې صورت کلا مولای وای چې ا او تا روزو کړی دا مولاده دې د خاون ته اید کې او تا روزو کړی او دا ام وای چې تا ما تر روزو نه کړي پایامه د عیدت کې نو دا او روزو را لید خاون ته طرفنا د دې په مولا مرګ ته دا خاوند سره کی او احمد حاګن انکار کوي ترڅو وایا که مولا او ځوال په دی باندې متفق دي چې روځ ثابت ده او احمد هغه نه انکار کوي ما تین وی فال قول او قول امن معتبر دي دا کوم امن معتبر دي دا کوم امن ته پدلا دا هغه بيماري کله رااله او کله ختم شوه مولا دا غي خبر خدای خو سره احمد هغه نکاح کرا غل ده نو مولا ته خو دې خبر معلومات نشته چې دا امن عادت کله راغه دې کله ختم شوه دي دا معلومات خو دا امن حاصل دي چې ايام دا هي دي کوم د طهور والے کوم دي لدا ته کوم کینه ولګوا دا صدا خ او د تور کې د ام نه ده او قو د امین سره ین نهوتبرنو وکس د بعد هو المله ذا کارهوج آمین بعدین كنت رااجاتوه د عامې خاون اوي چې جو کري دا د خپې سته حالارت او د خبره عت نباد کوي وصد د ق موله مولای ت ک چا تا رجو کی ده نهله پرجو کې د خاون سره مګري کو وکس زبد هو آمتو دا قذا عامد تجیب پ د خپل خاونله چې هانو دا دا مولا مولا و کاو هاانو قوول د س معتبر دقالو قوول مووللا غلیمان سې مضب دی چې قول د امې مووطبلهکه د ام نه دا صاح د چېي ک قول د مولا مووتبر دی صاحئ چې هرکله مله ووي ک دا سری و جوورکی ده نو موله د ملکیت د عامیر تول دو م یو ملکې د ملکې بضی د مولا دا ملکې راقبی د ځان سره ساتللی دی او پهضی ونتهالله کړی د وځه هر کله دا قاوند نه کنه دا عامو دي نو د ټول د مولا مليکیت کې داخله شولا خو زمواله خپل مليکیت باندې اقرار کوي چې زما د املیکیت بو زید عامه د حاونت اواله شولې نو ځه هر کله مولا خپل مليکیت بلکې سوالت او الغواله ملي میږه خبره چې مولا په دې خپل کلام کے صادق دی ازه ک بل څه بلکې ورته د اجازه خپل خيارات لأن 보자ها مملوکن له فولد مولا ذكم اوتبرو چې مولا دې عامي زمين کې راقب مالګر دي غدو زې مالګر دي ديان مولا پدې باندې رضا من دي چې ملکی 보자 دې د خپل عامي هر قانون تاوال کې دا پټول کېللا چې دا قانون پدې خپل کلات مولا پدې خپل کلام کې صادق دي لأن 보자ها مملوکن له 보자 دې عامي ملکیت د مولا لپاره دي فقد اقر له مولا اقرار وک پدې خبره باندې چې کم خالفو. پای شاه حال اقرار واله دې نکاحي لك څنګه مولا دا کولې شي چې وقفله امه په نکاح باندې شاته ورکی او دا غي اقرار وږي د دا غټان دام کولې شي چې ملي کې وو زید هاغي خپل قاوند هاغت اواله کې امام صداوي چې حکم درو جو دا بنا له پاي دس او قول فائدت کې د خدې موثبر دي د کضا په دې مسلو کې امينه ګڼلشته وي دا پس کضا کې مايب تني الها کې چې کمزې کې داخول دا پدي دا باندې بنا کېږي اس صورت میں دیانونت واقع ہوا ہے تو دوسری طلاق کا محل نئی تو طلاق کیسے واقع ہوتا ہے داقو اصل مسئلہ خدا غضا کہ دا عیدتنا بعد طلاق نو آکے سڑے و چو دین و چو زیبتوں اے یا سڑے و چو خاما خادری تو دین اللہ ستاکر طلاق اگی خوابن دا ہوئی چې ما دو طلاق و چو دن درید از اخلاسا نکتانی دا تشتری ماں سے دا ہوئی سڑے پتیبانی تنگ دیتی ما د ځه کلهای دا تیر څه وې ده نو ما هرڅه لا خو د پاره نشټرې نه به څنګه تعلقاتونه منلم خو ول <سؤال> وې دي نو له څو په درې دی مړه لسی اره اجنه دې کور تر اوسه سړي موږ څه شل کړی منو مودای چې وایو په ملامت کوي مودای نه ته ملامته نه غوي مودای وځه دا نه کیم د وګل ماتا کوي راځي درې ماتا کوي راځا وسه کاوان کیږي سمجه وڅړې کړه دا ای بارب به پدېږي دا سره په داړو چې هر کله دعوه کاوه نو کړاله درو جو مولا دعاون تایید کئ او دا احمد هغه نه انکار کئ امام څه دې سي وره چې چون کې دارو جو مسله د ناپایده باندې او فائدت کې قول د سزې موتبر ده کدا امین را او قول د امین موتبري لهدا څنګه الله وعلى خبره تعالې کښ موږ امي وعلى خبر له اتباع خوشګه خبره په قال په باندي اړکل سره ده چې مولا دا خاون دروغ وای درو نه دا کوي او احمد سيوي چې او تاسو جوړ کوي دا تل پس پسې کې خاون وایي چې ما تا پیدا کړو جوړ کوي دا وکذب هالمولا مولا وایي رجو نه دا کوي تته تایید کوي او صدقته الامه امه وایي تاسو جوړ کوي دا جيم سور دقال په اړه ده چې دا مولا تکذيب کوي دا خاون دا امين او دا امه تصديق کوي دا خپل خاون د قولا نه دی قولا چا متبرد هي صاحبنا خبره مال قول قول مولا صاحبنا خبره خبره گئی چې قول د مولانا موتبر دی دا کدا د مالک ره نه د مالک خبره موتبره مقابل د مملوک هي یا قضاینده صحیحه ما ته ولا خبره کوي چې به یې قول د مولا موتبر دی دا کدي دی کې دا قول د مولانا کوم موتبره د امي موتبره نتیجه کې د نقصان واجب کید د مولانا باندې مولانا د نقصان رسیدنه مولاو اتاره جو نظر کړي او سره ایمانو جو کړي دا نو کوساره جو صادقکینه مطلب بدل شي چې دا امنېواله مرګي بوځي هغه دا خاونده او کدارو جو صادقتنیش مطلب بدل شي چې ملکی بوځي هغه دا مولاو وګر دی دا دې دا کړه داو مولا باندې کړي چې داو ب مولا باندې راغنو مدای مولاو غا را خونو کر دیلام ام دا عليه مولاو کر دیلا فل مولا مد عليه او دا زو طاری باندې مدایو یا صحیح حد имаسه مګم صحیح ده غلې کډې موقامان چونه کمد عليه د موقیده لپاره مولا وکړ دې دا او مو دای په د موقامان زوج وکړ دې نو قول د مود عليه موتبر شمار البکار دې لانه من کجه تر عادته ظاهره خبر عدالته د عادته تر سوی ده په الحال و ده ملکل موتال مولا چې هرک ععدد ختم شوی د هغ ناد ملک می د مولا د پااره دی ک دا غ په نکار کوا ملک مو د خاون د پاارو ک نکان نادلا قرار نا ختم شو نه ملکې موی د مواد د پااره سابلوم اوس دا د ملک م راله خاوند اما کوهی وي که دا زما ملک می دی مو سر د مک نکار کري ک کر و نستا دی تو هر کله دو دمولا بان راله نوقاول دموله متبر پ کار دی वला تقبل قول هذه ابطاله دعامي قول غير معتبر به ابطال حق دا مولا کی زکدا مملوکہ ذ مولا و دات شي کوله کدا حق مولا ولا حق فلقلب ان باطل کی دا خلاف الوجه الاولی التم دعامی قول ذک معتبرو کی مولا تصیخ د خاون کو نو مولا او خاون ظالم متبد مدای کی او امر تبد مد علی ہے تخلاف الوجه الاول انا المولا بالتصدیق فراجات مخیرون بقیام را عیدت عندها مولا پا دیبان اطرار گئی کہ زماد عامی ملک متیحہ دا د مولا دے والا یا ظهر ملک ہو با علا عیدت کہ ہر کرا دا, دا خاونت عیدت کی روان دا و دعوة ملک متیحہ دا مولا دا مصر نصابی تے کچا تطلار په خلځې په زور سدا تلاقه کې نه دا تلاقه کې کیږي او کنا دا هم کې نه يو چې وتلاقو نکره واقعونه او تلاقو سگران او ثم وي دي تا وه کې ودوي لري تاره یش کی د کچت به تاسو ته پداره لول حقا نه کومه خټکه ز عالم سرا ملاوي او نور د طالبانو د تحریک نزمنا د ولماي ديوبن بيانونه احاديث ترجمي تلاواتونه او خصوصا د حقاني د ټول استادانو تقريرونه تر لاسه کول <powerful> شي او ان الله قال ان قضت عدته وقال الزوج والمولى لم تنقضى عدتك فقل قولها مكنه مثله دروانا واه هر كلا یو امامه د يو کس او هغیر نکا د بل چا سره اوس نونااکې حیظ او مولا د هغې ظان لري اختلا پهې باې راغې چې عیدت ته هغې تیر شوی ک نه د تیر شوی نه دا ووی چې د عدت ممسلو کې خاول د تظې معتبر لکه دا په د ممسلو کې امنه جلی کېږي او خول د امین سره د امیل نه معتبر دی و قالت, قل و قالت تو ققاله تععدتتی او قالله ځو جوال مله لم تن خو د عدتتو کې مخو کاوها اذا زياد ختم شيده مولا قاول من لا ختم شيده نو قاول لا تذ متبادلين ختم شيده لانها امينه في ذلك اذ هي العالم به ذا هو تطلغي شهيه بمارعله نظر اغله او طور حاصل شيء كن له حاصل شباب فاذا قد عد من الاخيره الثالثه الى العاشره ايام إن قطعت الرجع وإن لم وإن انقطع رجا فالم تغتصل وين انقطع اقل من عشره ايام لم انقطع رجا ترا الله تعالى دا یو کله دا حيز الاثرا زي وشو لې نو راغېنه بعد غسل نه دی کړل مونږ ویلې شو چې دا حيز ايام ختم دي ته ور شوو دی دا کله لا څو نه بعد سرطان به دا حيز ايام او کله چې دا الاثرا ز نمخ کې دا ختم شي ور غسل نه دی کړل دا احتمال شته چې به حيز راځي کله غسل نه دی څه وې نو غسل نمخ کې بعد هغه کم اوروزو کې عیدات او حيز مارل لکېږي او غسل نه بعد به ته وښنه لرلیکېږي او قرانا سوره ذكي بعد هيز فيصلا ختمي کي پلخصن او عزواني داغ نباد به تو شروع کي اوغه سره شروع كن دي شوي واذن قطعدم من الاحيبه الثالثه لاشره ايامن دا لسن او عزواني د هيز ان ختم شول ان قطات رج ارجو ختم شول دا کله کین معلومات راغ چې شروع دي او هيز ختم شوي دي وا ان لم تاصل اگر چوک سن دي سه دي دا کله چاري فیصله تا چې الله د هيز نشتا ینقط لقلې منشرت چکر نه بند شوي ده دل دلس ور نمخکې په تم ورو کې نهد جو د من خ شوین حتیات په ک احتار سری چې کد بیا د ه ای نه راشيي او دغو سر نبا د یخین حاصل شو او ییم علی ها وقت سات کاملونه یا تیر شي په حغبانې د یو واقع د یومون فهرجلا دايو منصر وقتي تبين پتہولگی دل لا هو صد آهي جقينن ختم شوي دي وستو شروع شوي الاحتمال ختم شو لان الحيز لا حيز لا غاصر دقيقي لان لا حيز لا مازيد لها على العشرتين فبمجرد الانقطاع خرجت من الحيز فانقلت رعدا في ذريم حيز ختم شو نعدت سرا ختم شو ورجملا وانقطع رجا فستم دون العشرة يحتمل عود الدم بعد عشرون دقيقه احتمال الثاني يعود الدم ب18 فلا بود دا ایاتا دا لین قطعو بحقیقت الاغتصال انو دی خبر اکی لابودی دا چه اعتماد دیو که دا اقتاکی دل دا, دا, دا, دا, دا اینی پا حقیقت دا اغتصال بانی دا اعتماد پاچار دیم چه غسل راغے نوس منتا پتاو لگی درا چه دا غسل نبا دا یقینا خیز ختم شویده او بلزوم حکم انا من اختان تواهراتا یا په دې مرتب حکم ورته کم چې کومه ظاهراتونه مرقب کېږي په وقت وخت صلاتي چې هر کله یو وقت عامل تیر شو د هغه عادت په تقاضا بنه شي ختم شوې دی نو دا دا ویلې کې دي چې د عادت مطابق هیڅ ختم شوې دی او وقت پوره مون تیر شو نو په دې باندې مون پاتې شو خلاف معذاکان کتابیت نشاری ہوئ کدممت مسله متاللهقد د مسلمانې عام سره ده فکرته کتابیوه یا د منکو ح کتابیوه نهاووی س د ممسی تعلق نشته ځکه هغه اوصل ن نورته ب سر دغکیېږي ک درې حی ختم شوته د ختم شویر ان د تعلق د مسلمان سری کتابی سره مشته چې خلاف معذاکانت کتابیت انالی ان نه لا توقع في حقها اماتون ظاعهتون نپته قطع برین کتائی کې ته یی بار کتاب نشوي ښه ښاغې باندې وصل <سؤال> قرض زیاتام نشوي لکه دې چې په هغه باندې موږ پر قرض زیاده کا خو دا موږ نه برعت کئ نه فقت فی ویل کې تا یی نه البته د عادت مطابق ان کې نه خبره کا کړه وتنقته اذا تيممت وصلیت ائنه لله تعالی بسم الله تعالی او خه هغې غسل غوسل مقع ته میلا نهنشولله یا بار و غو سره نور نه شو کوولې هغې تهیه موب کو پهته موبانې هغ منځو ک نه بیا ممسله صی شوله دکه ته مونقا مقام د غوسه ګلد دی نو اوسویللی شو منګه کې دا ختم شوي دی د حق ختم شو تا ممسلا د با بر حیز کې تپوسو کېنا ته پره واضح ون تاخوا د حی با بر حیظ له مسله را ده و اذن قتؤ اذا تيممتا وصليت عند حنيف ترحم الله تعالى شيخين وجه هر کله دغتل په ذيبان تيمم وکمونتي اداکا د دې ترام حيض ختم شو او عيدت ختم شو تهل شروع شو تا تيمم قائم مکان دغه سلګل دیږي شرع و هاذا استصحاب دا قال استصحاب دا محمد رحمه الله عليه اذا تيممتا ان قت و هاذا حاوی چنانکه تیامن مرا غه نو حاوی تینک تارال اودا قیاسه فرق ول مذابونو کې دارین چې شیخین تیامن سره د منس و المعتبر ګڼي کمن زه وکنه بیا په صلابه کې دیشي چې عیدت ختم دی او تور شروع شوه دې سر محمد څه فقط په یمن اکتفا کوي چې تیامو موږ دا غا نه باضا چې صلا کې دېشي چې تیامو موږو عیدت ختم دی او جو ختم شولا و هاذا قیاص دا قیاص تقاضا ده لأن تيمم مغمات دلیل دي لأن تيمم محل عدم الماء طهات مطلقه دا تيمم خو چې کوم وخت کې او بنشتري یاده مکلف او بو استعمال اوله باندې قادر دي بيماري په وجه باندې د دا تيمم په حالت مطلقاله په دې باندې لا باید کې دي شي حتای اس مت دې له احکام ماتو ته بالت اختصالا تيمم باندې احکام ثابتې څه ثابتې کې په وصول باندې تيمم باندې کوم څه کوله استلاواته شي فاکانا بی منزلتی ہی تو تیمون پا شان تا غسل بانی پا احکاماتو کیو گردی دام بچی غسل را گیا دا غین اباد کو کامل شروع دے حیث ختم شوئے دی زرائی شان تا این اباد ابان کامل شمار لے کی گی. او حیث ختم شمار لے کی گی بکی والاو ما شیخ اندوسی وائی کہ نو سے تیمون بانی اکتفاہ نہ کی گی کہ سوپوری حیث رمون نی مر گرے شوی. اَنَّهُ مُلَوِثٌ اَغَيَرَ مُتْوَحِرِنَا دَاتَ يَمُمْ خُو انسان گندہ کئی ظاہرن خور بدن مانی راکھ لیشی عدا کی نفسی بازات خود متوحر نده و ما او ته تن ضروره تن دخ په دقامان دی شوي دی حالله تضا پهل واجه بعدې دپاره ک د مکله با د واجهبات زیات شي ف د کوولګم وقاله محمون ذا ته امامات ان خته توا فله فته په دغبانېدم کته وم قا مقام د اوصل دی تچرته د ښې پرسم ورو کې غصلوکو او د غو سر نبا د نه راله نو به د هغې وختې روجو کېېبل ل کېږي چرته غ د عدت مطعد بنده شوي ده دا دا او جي په هغې باې غ سر کړی نو بیا خو د هغې نبا د حق ثابیت نه دی او که نه عدت با نهله بندنده شوی دغه شان بده شوي ده نو بیا ضرړو حابتې د غ سره وین نهرو ته بیارت حال راتن نه الله تضا فوااجبات دا طموه معتبر شو توهاارتته د د پااره شیان لګیا ا هغه خبره کي که وم معتبر شوارت په دی واجبانې ک دی او ضرورتته او هغه ذورت دا دی چې په دښضابانې واجببات منزونه زیات نه شي لکه د دا, دا انتظار د دیې خبرې کي ک اوبوته انتظار په کار د او بلی نه نو په دبانې ب موزونه قضا پاتې کېږي. واحدیہ ضرورت تحقق حال ادا صلاۃ ذا قبل پتہ لګی کله چې هغه پدې تیمم باندې مز ادا کین نو ته پتاولګی دلہ چې د مونږ ادا کی دوه وړ د هغه د وګوتا لا ټوک وب پیدا نشوري حضرت یا کرام تحقق ور د داد لا سیمه قبل ها چې هغه مزنه ادا کړي نو کې د شی دغه نمک وب پیدا شي نو ک وب پیدا تیمه بیا ختم ده نو یقین تیمم علاچار گئی چې هغه باندې مز ادا شي کا مت سماو لا سیمه قبل ها ول احکام ثابته ته ازن ضرورت نه وای من محمد صلی الله علیه و آله کته یمن باندې احکام ثابت دي چې کوم فسلبان ثابت دي ان منظمروا د تلاوت مروا د نور احکام پته یمن باندې راوادي شیخانو یی که دا دي نو د څه ته وای چې هر د ضرورت ته قازا باندې منظمروا شو او تلاوت مروا شو نور اعمال مروا شو نو د درجو څنګه چې هغه په دی باندې مولا تابکیږي درجو ول احکام تمره تابکیږي په تلاوتم صحیده فرض يحتمل اح... سيدي رجم پیدا اور جو احکام تن مرتب کیږي رجوخ مر ول دم فرض من صلات مثلا نه دا یهر کته يم ما ته تحدث صلات را او صبح من جو مرتب کیږي په خپل باندې ول احکام صابرت او ایضا ضروریت او اقتضائیت داخل تقاضات حالات دا دا د چنجدې څخه د مجبور په تقاضا من تیمم هرې کړي دي ثم کیر تنقات و بنص الشروع اينده ما و كيل اباد الفراغ تقرر حكم جواز اسفلاتا. دا چاغه خبره کوي دا چې مراد د صلاتنا صلات ابتدا دا کړه صلات انتها دا یو طوالده چې د صلات ابتدا مراده چې د مونځ نیته وتا له نو طهارت کامل شرایط او ترجو ختمه شول او دا چې مراد د صلات انتها مراده د مطلب دا دی مونځ پوره کړه نه بعد د جوه حقت میږي اما کتاب څنګه مو ویلي محمد صلى الله عليه وسلم چې هر کله د عائدات مطابق هغه تيموم وکو نو تيموم نه بعد مینه من الطهرات وشرو شرو د کله په قائم مکان د وصول ګرځیدل له دې نو رجو ختم مشوره واذا صلته ولا سيته شيئا من بدنه ها لم يصل حلما فان كان عوز ونما فوقه لم تنقطع رجا وان كان اقل من ذلك انقطعت سردا بهذا یا خدای د هیڅ نه بعض غسل کوه د غسل په ايام او وقته دا غینه صحته بدن یی را بدن لاثیر حته یا خطه پد شایا د سر پد شو یا د بدن د غصه ی وندال نه پد شلا دا وته کچت اوځي کار نه لا دا نه غسل نه شوه نه دی ونده وایو ک هر کله غسل نه دی شوه نه لا هیڅ نه د تام شوه هیڅ راوان د مکمل شوه نه دی نور دا الکشت اوز وکاو می نن دا بل کې له شانته ایسته دا نه دی ونه دا خبر او کو له شانته پاتره احتياطا رجوع ختم شو دا سره خبر او واځي هيڅې چې قيادت قضا خدادا چې تبدان <تصح> کې لغزه پاتې دي او ګره نو سننده شه دې چې غو سنلو شه بځی باندې حق وان ته لانیږه دا قيادت قضا دا غا شانته دا په استحصان دا وې چې پاتوران دا پاتې کې دوه کې دا احتمال شته چې دا دا ونه پاتې شوي او پهله ک دا احتار سره ک دا اندان خو پاتې شوي نه توګهېدللی دي او د زور شوی دی نوپ ل کې د جپ پاله احتار سری او په ټول لاې جپ پا احتار نه سر لېږي که دا یو لاسول کووش دی او دا یو ل دا یو خپله و شوی دی ن مررض یو لانظر نوچي یخواانه سا سره تا لوای وي البته دا ویل کدشي ک دا لک شان وش وچ کاره کې پهې بانوب شوي د خ پات شوي پ نه دي په ضاتهصل ته نصیت تهشيام من بدنې حالله نبحما دیک از یوسلوکو او صحیح ساده بدن نقاط شہیره شود کی هغه تو بنویره سيدل پای ان کان عذوان سما فوقه پورا اندام تو بنویره سيدل یا لاچو یا پرشل یا سر شو یا زیاد هغه نه حساباته دا نو د خرجو من قطعانه درجو کولې سي ده کلا رسول نه چه وین نو په حال د نه حاضر سي نو احکامات دا, دا حیث روان دی. و ان کان قله من عذن کشات دا, دا وچه اساده بدن د یو اندام نه کم اي صدا ان قطعاته د رجو شوي دا او هيت ختم شو ومثانيه پای دا دمه تن مسله په استهان باندې روانه دا قياس طريق کې متعارض دي قياس څخه وې او القياس في الروض الكامل الله طبقه رجاتو لانها غصلت الاكثر والقياس في ما دون الروض ان طبقه آیا تم دا شان دي ولا القياس الله طبقه رجاتو لان هي غصلت غصلت الاكثر والقياس في ما ان طبقه دا بیا قياس داوي چې هر د لازمې کامل پاتې ده نو رجو باقی باقي پاتې نشي ورجو دي څه نشي باقي پاتې نشي ځکه چې قياس په دې باندې راواندې حکم اکثر لای بعضو لنی خلک د سوای چې اصل حکم به د خپل پکار ده نو قياس دادا که یو لازم پاتې ده مثال په تور نو نور اندامونه ټول انس د دې نور به دا نه ځاتې ا دایا اوس د هغې مقابل کې اقل لا نو الصلح حکم د کلي نو بیا د سوال پکاله شوړو خاتمه شولا د کثر لحکم د کل پکار دې ای باه مانی پښ لکه مثال تاسو یا اوس و یا اولاد پاتشو اور بعدن ټول <سؤال> انسله له قياس داوي چې علاج سره له حکم د کله په کار دي دا الله اعظم په غوصل کې شامل شونه لازمي ځله شی په کار دي په حکم کې په چار کې له اثر له حکم د کله ور کې نه دا بو وي چې ټول بعدن باندې اوسل راغلي له حقات نشو الله تباركا راځو قياس دا خبره کوي چې اوسه كامل کې درجو پات نشي دا کله کې جو څل الله اثر بدن او اثر له حکم د دا خپل مرګ راغلي سره برابر شي اثر د پا له حکم د بل قياسه سوایي والقیاس فی ما دون روزی چه هر کل دیو اندام نه ایسا کما پاتی دا نو کا رجوع دی باقی پاتی شی لان خکم الجنایت والحیز دایت جزا دکر جنابت والخکم کی تقسیم نرازی سلک بدا پاتی دی نبیم غسل پاتی دی او کټول پاتی دیم غسل پاتی دی نو دیو قیاس تقاضا دادا چه پلگا ایسا که دی رجوع باقی پاتی شی او پټول لاسکی ریا پتول افتبانی دی رجوع ب علانه ته قضاړه خیالت راه ته روانه ده نو خیالتاتو کې تعروض راغی دا اکثر یو څه دا څنګه دا یو لاس پرته اډی کې دلته هیسلام او دلته نج حسابا كما هیسلام خو څه ته هیږي خیالت څویر چې لږ رجوع کړه رجوع ختم شولہ زګر صلیح کوم د کول راوې او لکه چې ګرسیو دي چې حکم د دا جنابت دالک دا ملي کې تقسیم نه را دي لږ جناباتونو شنو بیاوونه نشو او ګټول نو بیاوونه نشو نو په خیالتاتو کې تعروض راغ مسټان دارغان ایپوچھ اوجوہ نے استعانی وہو الفارق انما دون الروز يتصارو اليه الجفاف فاشطان داوی کذا بدن لگیسان ہویبان کلا کلوچوال راش خشکسی فہویبان دا غاصل پرپو یعنی سلاو نو اس کوشکشہ ویلام اور پورا لالچہ پورا صفات کیدل اوشپات کیدل دا زر نوشی گن ہا ظاہر دا تیارے بانی وبنی چولے شری انما دون الروز يتصارو اليه الجفاف ہا زر نوشی کی لقلته دوجکم واللہ بالا یقین بیا دمو اصول الله الهه دا یقین نشي کېدلي چې ګونداله ته باندې ورسېدلي یو داهانت کېږي کله کله د انسان لا ټولې طایې چې براښ نه وغورده هغه نو واپس پتنږي چې په دا احتمال ستړي چې په ولا تقن بأس المسوء المالي فقلنا إنه تنقطع رجع ولا تحب لها التزوجه دا رجوع من قطع او أو حلال عند الفاني كاكول اخضاً بين احتياطاً احتياط بلوك لك مانا دعوه لك رجوع سمكوا اصلاً تدعوه بعداً طول غصل شوئه جاء او دعونا بعد توجه وطولك من احتياطاً فتا من رجوع ختمش تخلاف العزو الكاملة تخلاف العزو الكاملة ازتر جو سيداً زګا ظاهره خبر ادا دا چې د سینه شي کېدلې چې سټانیم بدن ټول لوند او نیم ټول وشره یو دما ادان شي کېدلې ان وحلات صار عليه الجفوف ظاهره خبر ادا دا چې دم نیم بدن باندې یا په یوز کامله باندې جفاف ناراضي ولا يو یو فروان ففتره کا او دامن شي کېدلې چې ترې داغي نغافې لیکه د عظمالا سوچ کولوند نه پته لګيږي چې کم باندې او بلا غلې نه هغلون ښکارا کیږي او چې بكم نه والله یو فان عادتن دا سری د خبر نغا شه نهپاتې کې یا نه چېزما دا لاس وچلی او ک بیا وچ دی دا غفرت ډیر کم راضی بخل کبانې ف نکل لاسه او لګی سر د لا د یو بدن دا پاارخ رائ دصوره مطله یاری دسې وي چې کته خو انزلې پاتې شو یاتیف انزل پاتې شو د دا بشان دې کامل باې دي نه پاستن سرې لګي چې هرک اوزمې کامل دی نو بې کو صیش وړه فې دا چې ویلگم فین کان نوزن سمافو قحو لم تن قتی رجا دا شان دی کان فین کان نوزن سمافو قحو لم تن قتی رجا کہ ہر کلا پورا عظفہ د شوب نرجو من قتی ان دای نرجو حطادت تے یا ان ترکل مزمجت ولی سنشاقا نکتر کوزن کام لینا دا بے شان تروز کامل وانی دی پشان تر چا وانی دی ودی کلا دی نا چت سلی نو پاو ما تین دسی ویل پاین کان او زانو سما فوقه لم تنق تج رجا نو لا کی هه زی ک تنق تج وله کله لا تنق دو کتاب کې لري ا ين نتر کلمز مز مزه دی وله تنشا کتر کتر اے تن قطع و رجا لا مصنح سلا نقصہ سیندہ دا. دا لا تن قطع لا تن قطع و رجا اوزر کماتن پر دے باندرہ باندے کہ ہر کلعوز و کامل دا لن تن و رجا دیوار خطاق سلمان وانوہو بالقبل دہگن ادا رہ محمد سمدہ قبر از کلی دا له منظرۃ مضونا روزی کدا مز مزا واستنشاء کو شان تا د عضوه کما مرتبه کیدی لانا فصي فرضیه اختلافنا دی فرضیه اختلاف یو ده یوقام قلاصو کدا مز مزا واستنشاء حکم د عضوه کامل کیدی لہذا رجو صحیح پرکار ده رجو من قتان رجو کی دیشی او دم قوال داشو کنا د دا دې حکم د عضوه کامل ندي د دې حکم په شان ته د لگی حسابان دي روان ده کله نجح یته په شان دا شنه قادر جوه حق طالب <سؤال> نشو یخلات غیره من الازاء نور ازا کهه اختلاف کنه ده که یقینا او ذی کامل مرتبہ قراران جو فرض دي او د مزمزه استنشاف مساله کې خلاف ده که دا فرض او سنت دي نو کو سنت اوش ماري دي او کامل دي چې فرخ نه راغلی لازم حاصل وکړي چې احتياط پدې کې دي چې کچا چر مزمزه پاتې شي یا استنشاف پاتې شي را نو دا درجو کې دا شان دي کان ل اختیا ف خطائ رااجاتې یخيات پهې ک ک ررج منقطتی کاا فداو ته سفا مضض یاشااد پاتو نجوو ح ل ختم شوي د ومن تولهائی مته ی خامون او لزتهمن هو قلم او جامیها پهله رااجو یو کس نک کري د د نکان دا در را سه د خامله ده یاېمالشونتي را شوی د او داسې وئي چې ماخصس رجم نهد کري۔ یو د عمل او دوولتڅخذاده او دم د د قول تقاذاه قو د دا دی ک ما سره جمعما نهدر کري عمل او والد د جننامه را بظاه رواننو دکه دا, دا خداوي ک ما سره جمع نه در کري چې ماه نوکحملدم دکان نهدین دا د د قبله ز د چاارري خبره ده شارري و ک اوکس یو ق سره نکان وکو او د نکان ناد د هغ معکوم پش نو ب سر لکوو ک دا معشم د ن ک ه او ک چا نا کو ن کاروبان را جم کوي او وا دو فرا شم و اهري حجره تو د شاریته سرهګه کې د نکان ن بعد حمل دنا کشمار ل کېږي د نکان ن بعد به وال د دنا کشمار ل کېږي دناکی خبرهګه کې ماجم ماحملم زمان دولدم زمانه دی او پر شامننو شارري وئ ا هیدايه والا کای قال لشعره متبر ده من غلا خبره تو شیاری دا تسل کړی دا کدنې کان آباد ولادم دنا کی حده او دنې کان حمرم حملم دنا کی حده دا شعره مقابل کې مونږ استا خبره اعتبار نور کو فمن تو الله قائم را ته وه یا حاملنا او ولدت منه یا ساری طلاق وا که اوخذ لا دنيکانه باندې طلاق ور کلا او دا څنګه حامله ده یا ای تولد رهغانا دا و شموسه ضمانه ده کړی یو مثال لګایم چې دا ضمانه انکار کوي او نکاح شېرا نو حملا ثابت النصب ده اولن ثابت النصب ذکر صحیح کلام کې را راغلی کلام دے شاعری سره شاعری علی سلام کلام وقدم دے په کلام دے سری باندې غلا خبرته ثابت دي. او اولن ثابت تیزا ہوئی مثال پرام زیم فله راګه تو دا خو اقرار د اشتلاق په ولہ وآل سلام